Esteu escoltant Ràdio Palafrugell, seguiu a la sintonia del 107.8 de l'FM també a través de radiopalafrugell.cat, si ens escolteu des d'internet i nosaltres a continuació ens posarem en contacte amb l'Associació dels Amics de les Illes Formigues i ho farem en concret amb la Isabel Ruiz, que tenim al l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Isabel. Molt bon dia. Doncs Isabel, eh, ens posem en contacte amb vosaltres per parlar una miqueta doncs, de la situació del nostre litoral. Eh, començarem, però, amb una notícia que ens ha fèieu arribar fa uns dies al voltant de, de la taula de congestió marítima del litoral del Baix Empordà, que es va celebrar fa uns, uns quants dies, i en el qual doncs, es van presentar algunes, algunes novetats, i algunes reclamacions, no? fins i tot que podríem dir que vosaltres fèieu des de feia temps. Uh, Bé, bueno, sobretot, uh, això, felicitar la Generalitat perquè ens ha donat una eina que és molt important, que és una cartografia marina de, de l'espai uh, PEIN, del, del que estem nosaltres, i aquesta cartografia marina ens permet saber realment que hi ha en el fons marí en el nostre litoral uh, fins a uns 35 metres de fundària. Uh -huh. i això per, per nosaltres doncs, uh, és, és un instrument que jo crec que ens pot facilitar la vida a, a tothom i és un instrument a més, a més que serà públic Aquesta, uh, aquesta cartografia marina es va presentar, com deia, emmarcada dins d'aquesta taula de cogestió marítima uh, és una taula que, que, que es va celebrant de, de manera periòdica, no? explica'ns una miqueta també per a què serveix aquesta taula Mira, aquesta taula de progestió és, és molt important perquè eh, posa en comú eh, a diferents sectors. El sector públic, amb les administracions, el sector científic, amb les universitats, etc. Uh -huh. eh, el, el sector social, amb les ONGs, les associacions, i, i evidentment doncs, a, a la gent que s'hi guanya la vida, que és l'economia la, a l'ABA, no? I per primera vegada eh, és una eina que intenta que eh, els usos siguin consensuats. I seran consensuats amb peu d'igualtat. Fins ara estàvem acostumats que l'administració deia una cosa i tots ho veiem. No? I aquí doncs, eh, ens posem els problemes tots en comú i busquem una solució consensuada. Per tant, és una eina eh, que és... Eh, una comícia jo crec que pot funcionar molt bé i a més a més totes les coses que tenim allà dins doncs com que són consensuats jo crec que la gent es vincularà molt més mm -hmm. Podríem dir una miqueta doncs, que gràcies a aquesta, a aquesta taula també doncs, al final aquesta demanda que veníeu fent vosaltres no sé si fa de molts anys de, de tenir aquesta eina com és aquesta cartografia marina ha vingut una mica gràcies a aquesta taula no?, que, es va, que, que es va crear Sí, eh, és a dir, la Generalitat tenia doncs, uns diners per començar a fer un mapeig i doncs, eh, gràcies a la taula de congestió, gràcies a que nosaltres ens doncs, hem anat demanant i aixecant la mà, han decidit eh, començar pel nostre espai. No? I clar, és una, una eina que està molt bé perquè hem de pensar que que de l'espai terrestre ho coneixem tot uh, tenim carreteres, tenim Google Maps uh, sabem on hem d'anar sabem si són boscos, si són praderies, si són el que sigui uh -huh. i en canvi doncs, a sota mar no coneixem no coneixem res uh, i ens perdem una una diversitat que bueno, per ajudar doncs, a conservar-la i saber realment el que tenim ens feia falta uh -huh. Cal conèixer el que tenim al fons del mar per intentar doncs, després eh, que es pugui conservar i poder conscienciar una miqueta la gent. Al, voltant, al final, eh, Isabel, és aquesta no? també la vostra missió, una miqueta, donar a conèixer tot el que hi ha sota el mar que no es veu però que és tan o més important com el que veiem a la superfície, no? a, a les zones terrestres. Sí, nosaltres entre, entre altres objectius tenim voluntat de fer difusió i, i, i explicar uh, el que tenim perquè a mesura que ho coneixes, ho estimes, i llavors ens doncs, ho protegeixes. No? Uh, per exemple, en el tema de la posidònia mm -hmm. ens, ens passa molt. Uh, si la gent quan vol tirar l'àncora doncs, uh, no sap que sota hi ha posidònia, perquè no, no es veu, doncs la tira és l'àncola i la fas molt bé. Si tu li pots explicar, si pots donar una eina que sigui fàcil eh, per saber si allà a sota hi ha posidònia o no, doncs eh, ho fan servir, no? La gent cada vegada n'és més conscient de que doncs, la posidònia ens dona vida perquè ajuda a oxigenar doncs, eh, el nostre planeta. Uh -huh. Aquesta és una de les espècies podríem dir més conegudes i de la que podem sentir de parlar més en els darrers anys eh, al voltant de, de, doncs de la Posidònia no sé si aquest estudi també doncs, ens ajudarà una miqueta a eh, conèixer ben bé les zones per tal doncs, que puguem fer-ne més difusió i com tu deies, eh, que si algunes barques sobretot ara més en temporada d'estiu doncs van per les cales del nostre territori doncs puguin conèixer allà on no seria tan aconsellable no tirar l'àncora Exacte, això, això com que et fa una fotografia, doncs si poses uh, un instrument que sigui senzill, uh, és molt fàcil. Però també hi ha altres instruments i nosaltres doncs, uh, també els recusem i els demanem. No? Per exemple, aquí a Palamós uh, s'han posat en pràctica uh, les boies ecològiques i aquestes també ens van molt bé. No? Uh -huh. I són unes boies ecològiques que, que els apromou l'Ajuntament però els apaguen els diferents uh, clubs nàutics. I llavors, doncs, els usuaris dels Prognàutics són els primers interessats en poder utilitzar una boia d'aquestes que són gratuïtes perquè abans ja els han pagat els clubs i aquí ja no es de tirar ni l'ancle i la boia ecològica doncs està ja muntada d'una manera que no fa mal al fons marí, no? En aquest sentit, algunes de les darreres publicacions que feieu també vosaltres a les xarxes socials parlàveu d'aquestes podíem dir d'aquestes amarratges més ecològics, eh? us referiu a això, no?, perquè posar una, una imatge d'aquí de, de, de les nostres cales, en aquest cas de les cales de Palafrugell, i posàveu, o, o reclamàveu una miqueta a l'Ajuntament que també hi i prengués part, no?, una miqueta com ha fet a Palamós, és això, no?, el que reclamàveu? Sí, eh, bé, bueno, a l'Ajuntament que faci, doncs, no?, de, de mitjancet, mm. i per què, no?, doncs com hem fet a Palamós que els clubs s'han n'han remangat i n'han pagat per... Han pagat aquestes boies, doncs van eh, bueno, tota la costa, donc intentar que facilitar en els usuaris eh, el seu amarratge i fatiguent que les coses es fan bé mm. i, i tothom tan content Notres mm -hmm. també aquest any el que volíem fer era algun curset de sobre com tirar l'àncora perquè bueno, la gent doncs a acaba tingué el títol, acaba sotint a navegar i a vegades doncs no acaba sent proudestre no? Fent... aquest perquè veus moltes imatges. Doncs, eh, de gent que s'endú amb l'àncora s'endú trossos de, de la planta uh -huh. I, i el jo crec, crec que crec és eh, que hem de fer això una, una mica de pedagogia i, i anar demanant i posar en veu a coses que no ens agraden quan les veiem uh -huh. i també quan les coses es fan bé com el tema de la cartografia o posar boies ecològiques doncs també aplaudir-ho, no? Doncs eh, i tant, per això estem eh, per, per dir les coses bones i les coses també no tan bones i, i dolentes fins i tot que es fan per tal doncs, que es puguin millorar amb aquesta, amb aquesta voluntat doncs, més, més pedagògica i amb aquesta crítica doncs, també constructiva, eh, perquè al final és eh, pel bé de tots eh, en aquest sentit doncs, en, eh, i per anar acabant Isabel en els darrers dies doncs, també hem anat veient publicacions vostres a, a Instagram al voltant de, de la zona de, dels Ullastres, aquí eh, davant de la costa de Llafranc, que esteu una miqueta preocupats, no? Podríem dir, també? Sí, perquè aquí els Ullastres, que és una zona doncs, molt, molt rica amb molta diversitat de gorgònies i de peixos, doncs eh, hi ha caigut una... Bueno, per dir... Eh, no, un, una xarxa i, i llavors es converteixen en xarxes fantasmes i hem vist que hi han quedat peixos atrapats. Eh, a través doncs, dels submarinistes hem fet una part de la xarxa però després n'hi queda un altre amb una profunditat ja de 35 metres i els agents rurals ens recomanen doncs, que no ho fem nosaltres, que ho faran ells, no? Eh, I, bueno, doncs també volem nominar a l'administració, a la Generalitat, als agents rurals, doncs, eh, que ja sabem que la costa, doncs, eh, és molt àmplia, però que quan puguin, doncs, eh, s'ho mirin i, i, i puguin treure aquesta xarxa que està en una... Si hi hau les, les imatges, són força colpidores, no? uh mm -hmm i que es pugui treure... Nosaltres fem el que puguem, també, si fa falta, doncs, ens arremangarem i, i ajudarem, no? Avui, precisament, jo crec que venen a inaugurar la les llanxes dels Mossos, que sí. faran també, doncs, a, no?, a, una vigilància més a la nostra zona i jo crec que les administracions, els agents rurals, amb les associacions podem col·laborar i podem intentar doncs, que, van, solucionar aquests problemes que, que ens trobem en factes fantàstiques, per exemple. Uh -huh. Doncs uh, totes aquestes uh, aspectes notes també els volíem repassar amb la Isabel Ruiz, més enllà doncs, de, de, de comentar doncs, també aquesta bona notícia d'aquesta cartografia marina que finalment doncs, ha arribat a, també s'ha fet aquí casa nostra, al voltant crec que si no m'equivoqui Isabel va més o menys des de la punta de, de la Creu a Abagú fins a la platja del Castell, oi? Ah, exacte, uh -huh. eh, ens van explicar que més o menys era el 65% de tota aquesta zona feina uh -huh. per tant jo crec que bona part de la nostra costa surt mapejada i ara ens saltarà doncs eh... Bueno, poder, poder extreure aquestes dades i a veure què en fem amb aquestes dades no? perquè es reverteixi tot en el, en el nostre patrimoni. Doncs Itabel Ruiz de l'Associació Amics de les Illes Formigues moltes gràcies per atendre la, la trucada de Ràdio Palafrugell i estem en contacte per informar o donar-vos veu també sobre altres activitats i accions que, que aneu fent al llarg de, de tot l'any. Moltes gràcies. Doncs us agraïm molt. Moltes gràcies.